Mazmur 126 dari ayat 1 sampai 6 Nyanyian cerah Apabila Tuhan membawa pulang orang tawanan ke Sion kami seperti orang bermimpi maka mulut kami dipenuhi dengan gelak ketawa dan lidah kami dengan nyanyian kemudian mereka berkata di kalangan bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perbuatan yang hebat-hebat untuk mereka Tuhan telah melakukan perbuatan yang hebat-hebat untuk kami dan kami bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti sungai-sungai di Negev. Mereka yang menyemai dengan air mata akan menuai dengan bahagia. Orang yang sentiasa pergi sambil menangis membawa benih untuk disemai pasti akan datang lagi dengan bergembira membawa hasil tuayanya